Як і у п'якаву, і мріє про фламандське відродження. За вікном сіріє ранок. Чути, як у полях, кричить дика гуска. З Иреною вони одразу ж почали грати у гру, ніби то нічого не відбувається, і вони просто друзі. Вона була з Осло, вивчала в Парижі архітектуру, і збирала у Львові матеріали для кандидатської роботи з системи моди. Носила короткі зачіски, малювала губи темно-бордовим, мала зелені очі, невеликі всіяні ластовинням груди. Вона жила на високому замку. Вони грали, що вона принцеса, а він нордичний Асур, який приходить серед ночі й убиває дракона своїм теплим пістолетом щастя.